Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillahi ala ihsani wasyukuru lahu ala tawfiqihi wa imtinanihi. Wa ashhadu alla ilaha illallah wahdahu la sharika lahu li sha'nihi. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu da ila Allahumma salli 'alayhi wa alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah pada malam hari ini kita sama-sama belajar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 bahwasanya kisah tentang Muaz bin Jabal radhiyallahu taala anhu yang beliau solat Isya bersama Nabi SAW... setelah itu beliau pulang ke kampung beliau kemudian mengimami solat Isya bersama orang-orang di kampung beliau namun Muaz bin Jabal radhiyallahu taala anhu mengimami mereka dalam dengan membaca surat Al-Baqarah sampai akhirnya salah seorang dari makmum keluar Kemudian solat sendiri. Akhirnya hal ini diberi, diberitahukan kepada Muaz bin Jabal dan Muaz bin Jabal pun marah dan mengatakan, "Nafaqar rajul, si fulan telah melakukan kemunafikan." Kemudian hal ini dilaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun marah dan memanggil Muaz dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Afattanun anta ya Muaz? Apakah engkau membuat fitnah wahai Muaz? Aina anta min?" Sabih Rabbikal Aala walaili idayaghsha walfajar. Ya. Macam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai muadz, kenapa kau tidak membacakan bagi mereka surat Sabih Rabbikal Aala? Kenapa kau tidak membacakan surat walaili idayaghsha? Kenapa kau tidak membacakan surat alfajar? Oleh karenanya surat alfajar adalah surat yang pas untuk dibaca dalam solat isya. Barang siapa yang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 malam-malamnya juga mulia, demikian juga siang-siangnya mulia. Dan orang Arab sering mengatakan malam maksudnya adalah siang dan malamnya. Siang dan malamnya. Adapun kalau ditafsirkan dengan 10 malam terakhir di bulan Ramadhan. ya karena dalam 10 malam tersebut ada Lailatul Qadar. Namun ini pendapat yang kurang kuat ya. Karena kita katakan tadi surat ini adalah surat Makkiyah, diturunkan khitobnya tertujukan kepada orang-orang kafir Quraisy.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 Maka para sahabat bertanya, walajihad fisabilillah. Apakah lebih dicintai amalan soleh di 10 hari tersebut daripada jihad fisabilillah? Kata Nabi, walajihad fisabilillah. Bahkan lebih dicintai daripada jihad fisabilillah. Ilah rojul dan koroja bimalih wanafsihi walam yarj mindalika bishai. Kecuali seorang keluar Berjihad dengan membawa jiwanya, kemudian membawa hartanya, kemudian dia balik tidak membawa sesuatu pun dari jiwa dan hartanya. Artinya dia berjihad kemudian dia meninggal dunia.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 Buku tafsir kebanyakan satunya mencotakan ini, satunya mencotakan yang a, yang a, satunya mencotakan b, satunya mencotakan c. Contohnya wasafewal water. Sebahagian salah mengatakan wasafewal water berkaitan dengan solat demi yang genap, artinya demi solat solat yang genap seperti solat isya, solat subuh dan solat zuhur, solat asar. Wal water adalah solat maghrib, karena dia ganjil. Ada sebagian salah mengatakan wasafewal water berkaitan dengan haji. Wa syafa' demi genap artinya yaumun nahar. Karena jatuh pada tanggal sepuluh. Wal watar artinya yaum arafah, Karena jatuh pada tanggal sembilan. zulhijjah. hijjah. Ini diantara khilaf diantara para ulama. Dan ada yang mengatakan wa syafa'i wal watar. Wa syafa' artinya demi makhluk yang yang genap. Wal watar artinya demi Allah. Karena Allah satu-satunya yang ganjil. Wa min kulli syai'in khulakana zawjainila allakum tadhakkarun.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 itu sempunya Allah Subhanahu wa taala ganjil. Ini pendapat yang kuat juga didukung oleh firman Allah, wa min kulli shay'in khalaqana zawjayni. Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan. Yang tidak berpasangan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wal laili itha Sumpah yang kelima. Demi malam tatkala yasar. Yasar dalam bahasa Arab bisa artinya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 kalau malam telah berlalu, berarti datang apa? Fajar. Dan Allah telah bersumpah dengan demi Fajar di awal surat. Berarti yang sekarang, tatkala malam datang. Karena Allah tidak mengulangi sumpah dengan Al-Fajar. Oleh karenanya, sebabnya Allah mengatakan, yasr, demi malam tatkala datang. Dan dalam malam hari, ada tanda-tanda kebesaran Allah SWT. Allah menjadikan manusia beristirahat di malam hari. Dan Allah menjadikan kaum mu'minin mengambil sebagian waktu di malam hari untuk sujud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 Paling kerennya Allah mengatakan, halfidali ke kosa mun lidi hijer. Bukankah pada yang demikian itu ada sumpah bagi orang lidi hijer? Hijer artinya akal bagi orang yang memiliki lidi akhlil. Bagi orang yang memiliki apa? Akal. Hijer artinya akal. Artinya, karena disebut hijer akal artinya menghalangi. Akal artinya apa? Menghalangi. Orang yang memiliki hijer dia terhalang dari melakukan perbuatan-perbuatan yang konyol. Kenapa dia punya? Punya akal. Disebut iqal iqal pada onta kenapa onta di iqal dipasang iqal ya supaya onta tersebut tidak tersesat atau tidak kabur sehingga dihalangi dengan iqal tersebut oleh karenanya disebut dengan hijr ismail hijr ismail kata para ulama karena hijr tersebut berfungsi untuk menahan orang-orang yang tawaf supaya tidak melengket kepada ruknain syaimi karena seorang tatkala tawaf tidak boleh dia masuk dalam hijr ismail ya dan ini pernah kita jelaskan bahwasanya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 Sehingga orang Tadkala Tawaf tidak masuk ke tengah Tapi muter Hijar Ismail Barang siapa yang Tawaf masuk di tengah-tengah Hijar Ismail Maka Tawafnya tidak sah Karena dia tidak sempurna mengitari Pondasi Nabi Ibrahim AS. Maka disebut dengan Hijar Ismail Karena dia mencegah Orang yang Tawaf terhalangi Agar tidak masuk melengketkan dirinya Dengan apa? Dengan dua sudut yang palsu di disini ya. Yang tidak asli, yang aslinya masih sebelah sini Disebut dengan Hijar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 kaum Samud dan kaum Fir'aun. Untuk Allah ingatkan kepada mereka kaum Quraysh bawasanya ada umat-umat yang lebih hebat dari kalian, wahai kaum Quraysh. Namun Allah binasakan mereka karena kesombongan mereka. Allah mulai dengan kaum Ahad. Alam tarokai fa faala robbu kabi'ahat. Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Tuhanmu, Rabbmu berbuat terhadap kaum Ahad? Iram adatil aymat. Penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi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 dan mereka berkata man ashadu minna quwwah siapa di antaramu an, siapa yang lebih kuat daripada kami Allah membantah awalam yarau annallaha allazi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwah apakah mereka tidak melihat bahwasanya yang menciptakan mereka yaitu Allah Subhanahu wa taala lebih kuat dari mereka yang menciptakan lebih kuat yang menciptakan lebih kuat daripada kaum kaum Ahad sehingga banyak cerita-cerita dari israiliyat dan yang lainnya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 Ya ala surati Adam. Seluruh yang masuk surga bentuknya seperti nabi, nabi Adam. Tuluhu situna Tingginya berapa? 60 hasta. 60 hasta kira-kira 30 meter. Kemudian kata nabi saw. Falam ya zaidil holku yang kusuba adahu hatalan. Setelah itu manusia semakin memendek, mengkerdil, mengkerdil sejak nabi Adam sampai sekarang sampai jadi seperti antum seperti ini. Dulu Nabi Adam AS 60 berapa? 30 meter Kemudian kecil, mengecil, mengecil, mengecil ya, Seperti kita sekarang Oleh karenanya tidak ada yang lebih tinggi Daripada Nabi Adam AS Oleh karenanya Dan kita yakin kaum Ad Adalah keturunan Nabi Adam AS Bagaimana tinggi mereka kemudian 700 apa namanya atau 350 meter Sementara Nabi Adam cuma 60 hasta Karena kesombongan mereka Maka Allah hancurkan mereka. Kata Allah, Iramadhatil imad. Tidakkah kalian melihat bagaimana Allah menghancurkan kaum adh? Iramadhatil imad. Iram di sini ada khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan Iram adalah nama kota yang dihuni oleh kaum adh. Dan kota tersebut kota yang menakjubkan, kata sebagian orang. Ya. Sampai disebutkan hikayat-hikayat makzubat. Hikayat-hikayat dusta bahwasanya kota mereka terdiri atas emas dan perak. Jembatannya terbuat dari emas.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 bin Nuh. Jadi Nuh punya anak siapa? Sam. Sam punya anak Uwas. Uwas punya anak Iram. Iram punya anak At. Kaum At, anak-anaknya At ini. Jadi mereka generasi ke-6 setelah Nabi Nabi Nuh alaihi salam. Makanya Nabi Hud atkala mengingatkan mereka, Nabi Hud mengatakan وَذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ Nuh Jadi Nabi Nuh masih dekat dengan mereka. Masih dekat dengan, ingatlah tatkala Allah Menjadikan kalian penguasa-penguasa Setelah kaum Nuh, menunjukkan kaum Nuh Dekat dengan dengan mereka Kata Allah, irama Zatil imad, yang memiliki tiang-tiang Imad Artinya tiang-tiang Ada sepengalai tafsir mengatakan Mereka ini kaum Ad Hidupnya dengan kemah-kemah Atau kubah-kubah Atau kemah-kemah yang didirikan Di atas tiang-tiang, kita tahu kalau orang ingin Bikin kemah, maka dibangun tiang-tiang yang tinggi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 angin yang akan menghancurkan mereka mereka melihat dari jauh angin tersebut gelap seperti awan yang hitam kata mereka ini hujan yang akan datang menyirami kami kata Allah bal huwa mastajjal tumbi itu bukan hujan tetapi itu angin adalah adab yang kalian minta-minta untuk didatangkan adab tersebut fiha adzabun alim dalam angin tersebut ada adab yang sangat pedih maka kemudian Allah meniupkan angin tersebut 8 malam dan 7 hari kata Allah Subhanahu wa taala Fa'amma'adun fa'ahliku bittaqiyyah, sakharah. Fa'amma'adun fa'ahliku biriin, sor-sorin atiyyah. Adapun kaum ad maka dihancurkan dengan angin yang dingin dan bertiup sangat kencang. Sakharah, sabalayalin wasamaniyat ayamin husuma. Allah terbangkan mereka selama tujuh malam dan lapan hari. Allah sebutkan dengan detail mereka di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 kalau kau bisa keluarkan seekor onta dari batu yang ciri-ciri onta tersebut demikian demikian, warnanya demikian, dan dia bunting, onta tersebut dalam keadaan hamil, maka kami akan beriman kepadamu. Akhirnya Nabi Solehat kala mendengar pernyataan mereka, sebagaimana disebut oleh hadits tafsir Nabi Soleh Alaihissalam kemudian salat dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah mengeluarkan onta dari batu. Karena memang tempat mereka itu, kalau onta pergi sekarang di daerah Al-Ula, hampir sekarang masih ada tempat-tempat mereka.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 Tatkala unta tersebut keluar, akhirnya sebagian kaum samud beriman kepada Nabi Saleh. Namun kebanyakan mereka adalah orang-orang lemah, orang-orang miskin. Adapun orang-orang yang kaya, tidak beriman kepada Nabi Saleh a.s. Akhirnya Nabi Saleh mengatakan, La Laha shirbun walakum shirbu yawmi ma'lum. Ada peraturan tentang unta ini. Fadharuha ta'kul fil ardi wala tamassuha bisu'in faya'kudhakum azabun qarih. Kata Nabi Saleh, biarkan unta ini makan sepuasnya di atas muka bumi dan jangan kalian sama sekali sentuh membuat keburukan kepada unta tersebut maka akan datang kepada kalian adab yang dekat disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala akhirnya ada sumur di situ yang katanya sumurnya masih ada sampai sekarang di daerah Al-Ula datanglah unta Nabi Saleh minum dari sumur tersebut sehari tidak ada yang boleh minum di sumur tersebut kecuali unta awal-awal mereka sad, sad apa sabar dengan kondisi tersebut hari berikutnya untanya Nabi Saleh mengeluarkan susu yang sangat manis yang sangat segar dan mencukupi penduduk kaum samut. Ini kan nikmat ini. Daripada minum air tawar, minum apa air? Susu. Dari satu ekor ontah cukup untuk satu kampung. Berjalan, berhari-hari berjalan, lama-lama mereka jengkel. Masa kita dikalah-kalahin sama ontah? Tidak boleh minum apa? <laughs> dari sumur. Mereka tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu SWT, diberikan kenikmatan Dan mereka benar-benar angkuh dan sombong. Fa'atau'an amri benar rabbihim. Benar-benar sombong. Kenapa sudah dikasih mu'jizat? Ontah keluar dari batu, Ontanya memberikan mereka anugerah berupa susu yang segar dan susu yang enak, akhirnya mereka jengkel dengan Nabi Saleh, Maka mereka bertekad untuk membunuh apa? Onta Nabi Saleh Bersepakatlah mereka rapat untuk membunuh ontah Nabi Saleh Kata Allah Subhanahu Wa Taala, idim ba'aza ashqoh ha. Akhirnya salah seorang dari mereka yang paling celaka di antara mereka. Tatkala Allah mengatakan ashqoh ha yang paling celaka di antara mereka artinya semuanya celaka. Memang yang bunuh ontanya Nabi Saleh satu orang. Semua seluruh ahli tafsir menyebutkan namanya adalah Kudar bin Salif. Namanya Kudar bin Salif ini dialah yang langsung membunuh ontanya Nabi Saleh. Namun kenapa azab datang menimpa mereka seluruhnya? Karena meskipun dia yang melakukan tapi dengan kesepakatan bersama kaum Samud. Maka semuanya celaka namun yang paling celaka yang membunuh langsung unta Nabi Nabi Saleh fa maka mereka pun bunuh unta-untanya Nabi Saleh. Maka apa kata Nabi Saleh? Tamattu fi darikum salatsa ayyam. Silakan kalian bersenang-senang di rumah-rumah kalian selama tiga hari. Dzalika wa'dun ghairu makzub. Akan datang hukuman Allah akan datang dan tidak dusta, ini benar akan datang. Akhirnya mereka mulai gemetar. Karena mereka tahu oh, unta ini keluar dengan mukjizat dan Nabi Saleh ini kalau benar repot katanya. Akhirnya mereka punya rencana. Kata Allah sebenarnya Al-Qur'an kata Allah Subhanahu wa taala wa kana fil madinati tis'atu rahtim yufsiduna fil ardi wa la Dan di kota-kota kota tersebut kotanya kaum Samud ada sembilan orang mereka berbuat kerusakan dan mereka tidak melakukan kebaikan qalu taqasu billah Mereka bersumpah dengan nama Allah mereka beriman kepada Allah bahkan bukan hanya kaum Quraisy yang beriman kepada Allah kaum nabi saleh juga beriman kepada Allah hanya saja mereka berbuat kesyirikan. Makanya Allah mengatakan, Kalu taqwasamu bila la nubayi tanahu wa ahlahu, thummalanakulannali walihhi, mashahidna mahlika ahlih, wa inna la sawdiqun. Mari kita bunuh Nabi soleh. Kita serang malam-malam. Kita bunuh dia dan keluarganya. Disebutkan oleh Ibn Kithir Rahimahullah, mereka bersepakat kata mereka ini soleh. Kalau soleh benar kita bakalan mampus tiga hari lagi. Kalau gitu kita bunuh dia saja. Dia mampus dulu sebelum kita mampus.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 dan mereka tidak sadar atas makar Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan mereka. Dan marnahum wa qawmahum. Allah hancurkan mereka sebelum kaumnya. Jadi sembilan orang ini tewas sebelum apa? Tiga hari datang. Maunya bunuh Nabi Saleh, mereka tewas di luar. Akhirnya Al-Habith Ibn Qasir menyebutkan riwayat. Jadi ontanya Nabi Saleh dibunuh hari Rabu. Dibunuhnya hari apa? Rabu. Hari pertama hari Kamis. Wajah mereka mulai pucat. Hari Kamis, waduh, ini hari pertama Lewat hari pertama Selamat mereka Hari berikutnya hari apa? Jumat Disebutkan wajah mereka mulai memerah kalau salah Pokoknya wajahnya mulai berubah-rubah Mulai gemetar Lewat hari Jumat Tiba hari Sabtu, wajah mereka mulai menghitam Kenapa? Akhirnya ketakutan tatkala tiba hari Ahad Maka mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan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 Firaun pintar ya. Ini saya pernah jelaskan cerita tentang cerdasnya Firaun ya. Luar biasa Firaun cerdas dalam berdebat dan ini disebutkan oleh dalam Al-Qur'an. Banyak bagaimana dia sangat pintar ngomong. Ya? Dia mengatakan apa? Datang iblisnya mengatakan, "Lihat, laut tetap terbuka untuk Tuhan yang untuk lewatinya." Katanya apa? <laughs> "Laut tetap kan tidak tertutup. Watrukil bahar rawhan." Tatkala Nabi Musa ingin menutup apa memukul lautan untuk tertutup, Allah tegur. Biarkan laut terbuka kata Allah Subhanahuwataala Inna hum jundu mugrokun mereka adalah pasukan yang akan tenggelam. Jadi Musa membukul laut untuk kembali Allah bilang jangan biarin. Fir'aun mengatakan hm, tu lihat laut terbuka ini karena saya Tuhan mau lewat tunduk kepada saya laut tersebut akhirnya anak buahnya pun ikut ayo kejarmu begitu sampai tengah mati semuanya dan ini uh, diba Fir'aun dibandingkan dengan kaum Quraisy tidak ada apa-apanya kaum Quraisy berapa pasukan mereka sedikit perang Badar cuma seribu orang perang apa namanya. Perang Khondak cuma, perang Uhud cuma uh, sedikit, perang Khondak cuma berapa? Sepuluh ribu Fir'aun disebutkan banyak sekali pasukannya. Namun mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wataala. Kata Allah Aladzina Taqawwil Bilad yang mereka itu semuanya telah berbuat tuqian dan tuqian kata para ulama adalah syiddatul maasi wa syiddatul zulm. Mereka benar-benar bermaksiat kepada Allah dan benar-benar mengzulmi selain mereka kaum at sombong dan angkuh menzalimi kabilah-kabilah lainnya kaum samud pun demikian dan kaum firaun menzalimi kabilah bani Israel mereka ini semuanya tagau fil bilatu fa aktsaru fiha fasad dan mereka melakukan kerusakan yang banyak dan ini natijah hasil dari kesombongan dan keangkuhan dari tughyan maka mereka akan banyak melakukan kerusakan kata allah fa sabba alaihim rabbuka saut azab maka allah tumpahkan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 orang-orang kafir Quraisy sehingga mereka menyatakan kami orang yang mulia buktinya Allah berikan kami kekayaan buktinya Allah berikan kami apa namanya martabat yang tinggi maka Allah sebutkan keyakinan mereka kata Allah fa ammal insanu idza mabatalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman adapun seorang manusia jika Allah menguji mereka mengujinya dan Allah muliakan dia Allah berikan anugerah kepada dia. Fayaqulu Rabbi akraman. Maka dia berkata, Allah memuliakan saya. Wa amma idha mabtalahu faqadara alaihi rizquahu fayaqulu Rabbi ahanan. Adapun jika Allah uji dia dan Allah sempitkan hartanya, maka dia berkata, Allah telah menghina saya. Kata Allah, kalla sekali-sekali tidak. Parhadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala kalimat kalla, sebagaimana jelas oleh Imam Mekhurtubi dan juga yang lainnya, Kalla datang dalam Al-Quran banyak Kalau kalla datang setelah ada pemahaman yang ingin dibantah Seperti pemahaman orang-orang tadi Kalau dapat harta berarti anug, berarti saya dimuliakan Kalau tidak diberi harta berarti saya dihinakan oleh Allah Maka Allah mengatakan kalla Kalau datang kalimat kalla setelah pemahaman yang keliru Dan Allah ingin bantah Maka kalla artinya kalimatu zajir warada Artinya kalau kita artikan sekali-sekali tidak benar apa yang kalian sangkakan tetapi jika kalla datang tanpa ada sesuatu Yang ingin dibantah oleh Allah sebelumnya Maka kalla artinya untuk penekanan Artinya haqqan Artinya apa? Haqqan, sungguh benar Seperti kata Allah Kalla innal insana layatgha Artinya bukan sekali-sekali tidak manusia itu Akan melakukan apa? Kezaliman ar-ru'ah ustagna Tadkala dia merasa kaya, tapi haqqan Sungguh benar, manusia itu kalau sudah ya, Merasa dia kaya Dia akan melakukan kezaliman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 oleh mereka ini kebiasaan mereka maka Allah tegur balla tukrimunal yatim bahkan mereka tidak memuliakan anak yatim wala tahadduna ala tuamil miskin dan mereka tidak saling memotivasi menganjurkan untuk memberi makan kepada fakir miskin wa taakuluna turaatha akla dan mereka memakan harta warisan ya, mereka memakan harta dengan mencampur adukan antara harta yang halal dengan harta yang haram mereka tidak peduli yang penting mereka dapat harta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 Kalla di sini sebagian ulama mengatakan maknanya haqqan. Karena tidak ada kalimat sebelumnya yang ingin dibantah oleh Allah Subhanahu Oleh kerana Allah mengatakan kalla idza dukatil ardu dakan dakan. Sungguh tatkala bumi digoncangkan berulang-ulang dakan dakan digoncangkan. Ada dua tafsiran di kalangan para ulama, apa yang dimaksud dengan dakan? Dakan artinya digoncangkan. Ada yang menyatakan dakan artinya yang tinggi diratakan. Yang tinggi di? diratakan. Dan ini sebagaimana ayat-ayat yang lain yang menjelaskan tentang ahwal Yaumul Qiyamah, tentang dahsyatnya hari kiamat, bahwasanya bumi dirubah, kata Allah Subhanahu wa taala, yauma tubaddalul ardu ghaira al-ardh. Bumi dirubah bukan sebagaimana semula, bumi dimodifikasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah wa idzal ardu muddat, tatkala bumi ditarik. Sebagaimana ditariknya kulit, kulit kalau ditarik datar. Oleh karena Allah mengatakan la taraw fiha aywajan wala amta.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 Gunung-gunung dihancurkan. Kata Allah, Kalla ida dukkatil ardu dakkan dakka. Apabila bumi diguncangkan berulang-ulang. Wajaa rabbuka wal malaku soffan soffa. Maka datanglah Rabbmu dan para malaikat dengan bersaf-saf. yaitu lifasgil khoda. Para ulama sepakat yang dimaksud dengan datangnya Allah, yaitu untuk memulai persidangan. Jadi, ayat ini seakan-akan menjelaskan setelah bumi diratakan, manusia dibangkitkan di padang masyar, Maka mereka menantikan kedatangan siapa Allah Subhanahu Wa Taala dan hari tersebut ya fi yau kana meqadaru huqom sina al satu hari seperti 50,000 tahun faidahum kiamu yang turun tiba-tiba mereka berdiri menanti kedatangan Allah dengan penantian yang sangat lama dalam, dengan penuh kepayahan oleh kerana Allah sebutkan pada hari tersebut orang-orang datang kepada Nabi Adam alaihissalam mereka mengatakan ya Adam anta abul basyir engkau adalah nenek moyang manusia Kalakakaulah hobiyadai Allah ciptakan engkau dengan kedua tangannya. Wa asjada Allahulakamalaika tahu Allah menjadikan malaikat sujud kepada engkau. Allah ta'arohmah nahnufih tidakkah kau lihat apa yang kami rasakan? Allah ta'ashfalana indarabbik tidakkah engkau beri syafaat bagi kami di sisi Allah subhanahuwataala syafaat bukan menolong mereka tapi syafaat untuk mulai persidangan. Karena mereka tidak kuasa menahan kepayahan pada hari tersebut. Maka apa kata Nabi Adam alaihissalam? Nabi Adam alaihissalam meminta uzur. Dia mengatakan saya telah bersalah. Saya pernah mendekati pohon yang dilarang oleh Allah untuk saya dekati. Padahal kita tahu kesalahan Nabi Adam tersebut sudah dimaafkan oleh Allah atau tidak? Sudah. Dia sudah bertobat kepada Allah. Fathah Ba alaihi katalah Allah terima tobatnya. Namun tatkala hari yang sangat dahsyat tersebut, meskipun tobatnya sudah diterima oleh Allah, Nabi Adam takut.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 Siapa yang menghancurkan patung-patung kami? Apa jawaban Nabi Ibrahim AS? Bal fa'alahu kabiruhum hadha fas'aluhum ingkanu yantikun Kata Nabi Ibrahim AS Lihat ini juga dustanya bukan dusta yang sore Kata Nabi Ibrahim AS Yang menghancurkan patung-patung Adalah patung yang paling besar Kalau tidak bertanya, tanya mereka Yang kecil-kecil Kalau mereka bisa ngomong Seakan-akan Nabi Ibrahim AS mengatakan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 Namanya manusia pasti pernah sakit, dia atau tidak. Dan dia mengatakan kepada Ibrahim apa? Fahida, mari itu fahwa ya spin. Kalau saya sakit dan dia benar sakit. Oleh katanya dosanya Nabi Ibrahim tidak ada yang dosa sore. Semuanya demi dakwah. Namun tatkala itu Nabi Ibrahim ketakutan. Dia mengatakan nafsi nafsi, masing-masing urusannya pribadi. Itu habu ilahwa Pergilah kepada nabi yang lain. Bagaimana dengan kita kita yang dosanya sangat banyak?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 Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala mereka melihat neraka jahannam dihadirkan maka kata Allah yauma idzi yatazakkarul insan maka pada hari tersebut manusia ingat ya apa yang mereka ingat di sini maf'ul bih tidak disebutkan ingat seluruhnya sebagaimana dalam ayat yang lain ya ya tadhakkarul insan ma akan dia ingat seluruh apa yang pernah dia lakukan secara detail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 oleh karenanya Rasulullah SAW mengatakan atau Allah mengatakan, فَمَا يَأْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرَ يَرَهُ مَا مَا يَأْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ sedikit apapun yang kalian lakukan sebesar zarrah maka kau akan melihat hasilnya. Makanya Nabi SAW menyuruh kita beramal meskipun sedikit apapun. Makanya Nabi SAW mengatakan لا تَكْيِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا وَلَوْ أَنْتَ الْكَوْبِيْ أَحِيْكَ بِوَاجِهِنَّ تَالَكَ jangan kau meremehkan sedikit kebaikan pun.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 Sekarang sudah umur 60 tahun. Ntar lagi mampus. <laughs> menyesal saya. Mending menyesal sekarang. Masih ada waktu mungkin 5 tahun, 7 tahun untuk banyak beramal saleh. Tapi kalau sudah meninggal dunia, fa'anna lahu zikrah. Apa faedahnya menyesal? Bagaimana lagi dengan orang-orang pelaku maksiat? Tentu akan lebih menyesal dengan apa yang telah mereka lakukan di akhirat kala. Para hadirin rahmatinya oleh Allah Taala, kata Allah, fa'yawma'idhi la yu'adhibu azabahu ahad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 irji ila rabbika radiyatan mardiyah kembalilah engkau kepada ربmu dengan hati yang puas dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa fi ibadi maka masuklah kalian ke dalam masuklah engkau ke dalam hamba-hambaku jamaah hamba-hambaku wa dkhuli dan masuklah engkau ke dalam surgaku demikianlah para hadirin rahmatillah Subhanahu wa ta'ala